«Ти збожеволів!» – зарепетував Харик. «Звідки мені про це знати? П'ять? Десять? Двадцять? Чи я пакував їх? Чи я директор фірми, що виготовляє маски? Краще, ніж полохати мене серед ночі і затуркувати безглуздими запитаннями? Привіз би ту, яку взяв? Не хвилюйтеся, привезу. Днів через два. Побачимо». А зараз лягай, шалапуте, спати. Пізно вже. Ні, бузі Абрамовичу не пізно. Я ще солов'я потривожу. Нехай не корчуть себе опера в білих рукавичках, а все-таки завершить цю брудну справу. Мікроавтобус зупинився. Може, без маскараду соловей не покоїться? Не вигадуй, це ж зіпсує всю виставу, така добротна режисура. Я засунув руку в пакет. Нервових пройшов відвернутися. Я переступив поріг кафе і лише тепер відчув, як сильно і щемно клатаю серце. Чого б це? Невже хвилююсь, невже Георг став для мене таким близьким? Виріввел радісно і п'яно заврищала Натаха. «Іди сюди, сьогодні ти від мене так легко не увільнеш. У мене день рождення, Генка стакан, штрафнув». Засунутими двома столами усіх, хто мені зараз потрібен. Натаха, Зіна, Генка зі своєю босково-волосою, Ганс, Леон, Михась, Тютілька, Вока. Лише кальмар окремішно сидів за своїм столом. «Знайди крісло!» – махнув до мене незаментований рукою Ганс. «Ми вже тебе згадували. Невже, думає не прийде?» Я знайшов два вільні крісла і поставив їх між Вовкою і Леоном. «А на ж два?» – здивувався в ока. «Ну?» – розвів її руками. Раптом ще хтось підвалить. О, ніби вперше помітив кальмара Шанувальникам хаяма мій великий салам алейкум. На біса він доздався, аж засичав тютілька, що почне намаханий поезий читати, все спортить. Кальвар сів між живокою і мною, поправив кроватку і обдарував мене вдячним поглядом. «Врівел за тобою тост», – відплигнула в кріслі і заплескала в долоні Натаха. «Тільки без оцього здоров'я, щастя, усіх благ, ще набудь удне прикольне». Гаразд, я розкажу вам справді щось новеньке. Я знаю, хто вбивця. Усі задерев'яніли. Взіни з руки випорснув стаканчик і глухо бемкнув об стіл. Бордове вино поволі стікало на підлогу. Вирівел сердито захрипів біля мене Леон. Якого тебе сюди покликали? Вона так і свято, а ти знову якусь фігню відморозити хочеш. О, пан Леон взяв слово, тоді ми його і попросимо розповісти, навіщо він убивав своїх дружбанів. Ти що всі мозги потеряв? Зірвався на крик вока, стукаючи себе кулаком по лобі. Не наливайте йому, він вже десь нажерся. Хочу дурку вези. Тихо. І собі зіпнув на всю горлянку я. Леоне, падлюка, відповідай. Їй був здурів. Відсахнувся від мене Леон. Він хотів встати, але я схопив його за плече і силаміць посадив у крісло. Сиди, а то сядеш ти в мене на міну. Верівел піднявся Михась. «Або ты сам зараз усе объяснишь?» «Або коты извецы. Я терплю до поры до времени».